Nu när ni sitter där hemma och tänker på självmord så uppmanar vi er att förhålla de tankarna en liten stund. Åtminstone fram till programmet är över. Vad tyckte du om den inledningen? Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Det är riktigt, jag älskar det. Riktigt, det du röst i natten. Ja. Jag... Vad tänkte jag säga? Hur mår ni? Jag mår bra. Det, vi mår, mår mycket du? bra. Må bra. Är vi redo? Ja. Vi är alltid redo Har, ni det? Har vi börjat nu? Eh, Johan Englund och Mattias Lundberg och Marcus Kvarnström Trojkan podcast Ja, hej eh, hur, eh, hur är läget med Johan? Vi börjar med dig det... Nej, men det det är uppgivet Jag är lite trött och jag Ångest så... ja, men... från helgen Det är ingen bra dag Bak i två Jag vill inte vara här egentligen men så kan det, det är inte alltså det är tråkigt vad har man den inställningen Kommer inte bli bra Jo, det kommer bli jättebra det är jag... Tvärtom, jag sprudlar med energi ja, men det, det är kanske du som snor med energi Kanske är det, ja. Buff Nej, det... Buffer då, hur mår du? Jag mår bra, tack Har, eh, har energi Få red i kroppen Det var länge sedan sist vi sågs, i alla fall vi tre Ja. Hur, vad har ni gjort Den senaste veckan? Eh, jobbat Och sen har vi varit har återfyllta fredag lördag. Och så vi kunde jag och Mattias så vi upp och kollade på AIK i går. Mm. Det var kul. Ja. ja medan alltså, en annan jobba. Ja, du jobbar mm. ja, det. Vet du alltså, vad? Man säger vem macer? Polisen sover, sover aldrig. Nej. Polisen, Nej, man säger. precis. Brott sover inte. Nej. <laughs> och sånt och för mig så har jag det gått i idrottstecken. Jag har varit på jag har varit på att kolla på basketfinaler, varit att på vi uppe på upp kolla på jag fotboll, jag kollar lite på Syrianska match ju går nu? Ja. Varför det? Nej. <laughs> ja, nej, jag för att jag är lokal patriot. Okej. Okay. Eller? Eller? Men nej, medgångsport kan man. Nej, nej jag kommer ner i väl det. Ja men jag vill ju att det ska gå bra för Kings. Alltså, det är ju ändå både mina gäster och så här, då representerar jag landet Det är något positivt om man ska vara som men det gör. Så det är ju, ja, jag kallar det medborgarsupportare. Jag har kvar ja, skott ma Marginalsupporter kanske som ja. dyker upp okay. nu. Han brukar ju alltid i Kings det Ja, det har så jag alltså jag är ju faktiskt haft på basket några gånger. Ja, Sverige, är det. det är inte så men att det är ju också, är det det är en ofantligt tråkig sport. Det är en helt annan sak Ja, du tycker. Ja, jag, det? jag tycker ja, det är det. så tråkigt. Jag är för jag, jag förstår inte tillräckligt mycket basket för att tycka att <laughs> här, alltså, jag, jag tycker att det, det, det är sjukt roligt Det går snabbt och så Fram till sista kården alltså, när Det är, fjärde, för då måste... är sista det? Ja, det är sista kården alltså, Man spelar två och halvlekar och fyra ja. kårders ja, ja, ja. Men sista koden, typ, Så faular man hela tiden för att stoppa klockan Och då blir, då blir det döfett alltså, då, är det, ja. då, då kan till och med jag tycka att det är rätt tråkigt och, Det låter som att jag är så intresserad Men vi har ju lite bekanta de är lite Vi var ju på midsommarfester Eller jag kanske bara var det var bara jag och det. Ja, det. var några andra vänner. Vi var på midsommarfest med, med fyra stycken superstars i basketkirar. <laughs> det måste man säga att de är ändå. Ja, men det kan man De måste... kan man nästan nämna vid namn, för det är ju de positivt. Eller hur? Frida, Eldebrink, Elin Eldebrink, Stefan Idiström och Rolo Halvarsson. Mm. Mm, vi firade midsommar ihop med dem. Gjorde ni? Ja, det var, var jag då. Du var, med, var ute på din jävla segelbåt Och körde lossas som man ja, vill göra Vadå lossas som man vill göra du, du, du firade min sommar på den jävla båten För att få instagrambilder ja. Nej. <laughs> Nej Det, jag, det jag var mer att jag är toff toffel och inte har någon talan så det, Tror du det är som spelar det. Ja. Den där segelbåten, den seglar bara en sommar den, Jag hade en gång en båt mm. Johan gav en annan segelbåt Jag känner en båt ja. Jag känner en, ja. jag känner en båt jag känner en, mm. jag känner en båt som heter Anna det <laughs> du är själv alltså. Hur mår du? Jag är trött som van. eller jag är värre ledig nu efter att jag jobbat sju dagar i veckan. Oh. Plus en hektisk helg. Oj. Oj. Vad är så? hänt? Läs nyheter är det så? <laughs> Ja. Är du inblandad i någonting i det här. Nu ska vi inte jag bara... Är inblandad i de två st största mm. nyheterna som har präglats stockholm. Det blir stockholm. konstigt eftersom vi släpper det här på onsdag och då är det inte lika aktuellt längre. Jag men men både är både hög... helgen så jag har ingen aning om Både i höga kvel. Är du inblandad. inblandad i Bomberna i Om jag <laughs> Inblandad? Nej, jag har inte alls inblandad i, det, i attentatet. Däremot nej, jag är jag inblandad i jobbet som det? Har skett kring det. Ja, det. Utredningen? Wow. Nej, ja, inte utredningen egentligen. Var det en, till... en kraftig bomb eller? Ja, det blev. Var en var... megaton eller något Det. Jag tror inte det var några megaton, då hade nej. vi inte huset stå kvar. Men nej. Jag vet, nej, men det var kraftig. Det blev ganska stora materiella skador och så. Ja. Mm. Ska vi se vart vi sitter bara ifall det skulle bli några konstigheter? Vi sitter nere på Flamingon. Ja, fast det måste vi väl ändå förklara till folk ifall, <laughs> ifall det skulle krafta. För folk kollar ju. Vi sitter ju som i två stora skyltfånster. Ja. Flamingos nedvåning. Uh, ja, precis. Nej, men så vi har varit en jobb i helgen. är ledig nu hela veckan. Ska bli jävligt nice. Ja, det mm. vad, ska vi, vad ska vi göra imorgon? Det kan vi ta sen. när vi <laughs> Ja, jag tänkte faktiskt idag prata om rätt tråkigt. Ja. Det var en bekant som, eller en bekant, det var en bekants förälder som eh, ramlade av pinnen. Hur, hur säger Oj. man det? Ja, för, för, det inte var... ja, för att inte var komiskt. Kronolog. det var lite o... lör... var... respektlöst, det, det var väl kanske helt exakt. Ja, men från, från ingenstans. Jag tänkte faktiskt prata lite om, så här, om dödsångest alltså i livet. Lite kanske livskris. Så man kanske är inne på samma spår som jag var inne på att jag hade min livskris förut men nu kanske ett steg längre och mm. dödsångest, för det har jag inte idag Nej, det hoppas jag inte att jag har Nej, men det är väl inte så här. för jag vill, inte jag vill också göra en jävla skillnad på livskris och dödsångest det är vi väl överens om alla tre här mm. Mm. Ja, den skillnaden är, är ja, men det, var det. Ja, det är så här, shit, nu dör jag nu ja, men är men jag, jag vet inte, det, det kan vi nog inte det tror jag inte vi kan reda ut vad det är jag tror bara att en känsla vi kan Lite som jag har varit inne på i veckan när jag pratade med dig när jag var inne på Jonells. Uh, Fan, det är ju mycket smygreklamer i alla fall. När vi är inne på Jonells så, uh, så pratar vi om när man är i... Jag kan tänka mig att det är så här. Att när man är 55-60 års ålder. Mm. Alltså den känslan att veta att man när som helst kan ramla ihop. När som helst kan, Alltså hjärtinfarkt när som helst kan. Den måste ju vara något så... Alltså det måste ju vara något så brutalt, konstig, mm. konstig känsla. Ja. Det måste vara en känsla som... Alltså, jag är ju... Med... Självklart kan vi, vi kan kliva ut här utanför Flamingo. Och så trampa på dödgångsstöd och bli påkörda. Men det. vi kan ju inte heller leva så för dam på ett samma sätt som... Nej. Är men du med att jag vill komma in? Nej. Men kände du, <laughs> kände, <laughs> kände du någon... Kände du en dödsångest? Nej, jag kände inte det. Men, men du är orolig för jag... en ja, död. Jag kunde ju jag kunde bli så här... Inte äh... uppvaknad. Ja, lite mer att man blev så här: typ så vill ge sin, sin egen pappa och mamma en krav, typ, mer så. Ja. Och när jag berättade om det här dödsfallet så var det nästan så att de blev ännu tagna av det. Mm. Mm, det är klart. Och den, den det blev så påtagligt för mig, för det märkte jag. Men dödsångest är ju när man känner att man känner att man kan dö. Ja. Alltså så. Man, är, man har ångest Men... inför sin egen död. Ja, och det är det jag tror att man har. I 55 till mm -hmm. Mm -hmm. 60 års ålder. Just mm -hmm. för att det kan ju verkligen stå till. Hjärtat kan, det kan stå till för oss också. Dödsången är inte kopplat till ålder, tror inte jag, utan det är kopplat till hur, hur man uppfattar olika situationer. Så Men, klart. Mm. Har, ni, har ni haft någon viktig dödsånge? Nej. Nej, jag trodde att nu kör jag igen. Nu dör jag. Då mm. fick jag någon, alltså då. Vad hände då, Johan? Berätta historien. Vi var. Vi var 18, 20, någonting. Och så Värsta första snön. Liksom. Jag tror vi kom nästan två 3 decimeter förr. Och så åkte vi ut till inget. Och så satte vi två snorer i käften en bil och åkte ut på vägarna. Liksom. Redan där kan vi konstatera dumheten i det här. Det är fruktansvärt. Typ, bara. <laughs> Men, ja. vad, vad, förlåt, vad, vad var ni för ålder? Alltså, jag, var... jag tror vi var 18. Jag tror 18-20 någonstans. Bra bevis på att man inte är myndig när man är 18. Ja, väldigt bra. Trots vad staten säger. Mm. Men kör Johan Ja men så åkte vi ut och vi åkte två som sagt, två min Våran kompis, eh, Robin heter han, han satt framföråt Och det tillägger att han är väldigt, väldigt stor och Han är väldigt välbyggd Så han kunde liksom någonstans korrigera sin men Medan det kunde inte jag göra, jag väger väl 65 kilo kanske Jag fladdrade bara efter eh, och det Och vi åkte, det var en bit över hundra vi åkte Och så upp grus och grejer i ögonen så man fick ju blunda Hälften av tiden, men det var ju för läskigt Så då tittar man ju ändå Och då kommer en lång kurva Och så ser jag hur vi får möte Eller jag ser liksom bara i, i träden som är kring oss Att det lyser så upp Jag bara, nu jävlar, du vet, nu, nu, nu får vi möte Och jag är ju liksom i hans körriktning då. Och jag får paniken Av att hur jag ska få snow In i innerkurva då. Eller om jag ska slänga av mig Men det är så mycket stenar och trän överallt I den farten så jag bara, hoppar jag av nu så är jag ju garanterat Förlamad eller Eventuellt död, men träffar jag en bil så är jag garanterat död Så jag hade ju fruktansvärd panik där i ett par sekunder Och visste det liksom Inte riktigt att skulle ta vägen Och, Men hade, så hade, vi fick aldrig möte Utan den måste ha svängt av någonstans innan mm -hmm. Den försvann bara Så det, allting ställdes inte på sin spets Nej det var... men, men det var, jag trodde ju där för en sekund Att nu kan det vara kring, mm -hmm. liksom. Ja, det var den... fruktansvärt, du hade en sådan adrenalinpump Så att det var, Också väldigt nära till gråt nästan. Det var så här, jag, bara, jag visste inte riktigt... vad kropp Det hände mycket i kroppen, det var skitkonstigt. Men ja, den känslan är ju... Jag förstår ju, men... Jag var ju med i en bilolycka för några år sedan. Men jag ville inte tro att jag riktigt hann med och få dödsångesten. Även om idag, när jag tänker tillbaka på det... Mm. Så var vi ju... Vi hade ju flyt, vi hade ju riktigt änglaback då. Mm. Vi våltade på motorvägen och av. Och bilen var ju bara... Det var ju bara skrot och kon för. Mm. Men jag hann aldrig... Det gick så jävla snabbt, så jag hade ju aldrig uppfattat, uppfattat att det här det skiter sig på riktigt. Även fast jag förstod att det var illa. Jag kände ju en tanke då. Alltså, vet man inte, Det är också svårt, för man vet ju inte hur mycket som är efterhandskonstruktion. Mm. För hjärnan funkar ju så också, att jag bygger upp... Fisken blir ju bara större varje gång jag berättar det här. Men Men, jag ju... berätta, berätta din historia. Jag berättar min jag historia, exakt hur det var då. Det är exakt hur det var så att säga att alltid blir större. Det som du minns. Det som jag minns är så här. Vi var på väg hem från, från Norrköping och jag lärt att spela en fotbollsmatch. Vi åkte inte buss för en gångs skull gång. Vi var lite hyfsade då i fotboll. Men vi åkte inte buss den här gången. Vi åkte bilar. Jag vet inte varför men det var för att det var så lite folk som skulle åka med. Vi var väl en liten trupp så tog vi bilar istället. På väg hem. Då är vi fyra stycken ska käka på McDonalds i Norrköping. Vad det faktiskt jag säger till chauffören? att vet du vad, vi käkar i Nyköping istället, det är skönt att komma på väg. De försöker övertala mig om att nej, vi käkar här, vi käkar och säga nej men fan det är skönt och det är skönt att vara på väg. Jag tycker att det är skönt. Ja då, men man är man, man är liksom inte kvar i Norrköping när man, man Så i alla fall, vi, på motorvägena får min tal, ta, vad ta, igen. det? Ja, min talar hör som vanligt. Jag kan vara lite envis när det gäller vissa saker. Nej, men, barnslig Nej, <laughs> Det kan vara, vara, vara principfast, så kan det om, vara. Om småting. Ja, men jag, jag är, är ju... dramaturgin i historien. Ja, Kör nu. Ja. I alla fall, så. Vi, vi sätter oss mot väggen. Jag får igenom min vilja då. Så vi åker i vägen, ska äta i Nyköping. När vi kommer till Jönåker så är det en golfbana på högersida. Bara att vi Anton Eriksson... <laughs> jag känner att jag inte vill berätta hans namn egentligen. Men när han satt mig i bilen. Mm. säger att, kolla, de har ju flaggor på green. Det här var jag alltså i mm, ja, februari. Så bara, vi kollar upp, alla tror jag kollar upp, får sladd på bilen eh, från ingenstans liksom. Vi sladdar runt på motorvägen, riktigt, det riktigt läskigt. Det läskiga är att när det väl slutar sladda så får vi fäste. Och då sticker liksom bilen och bara in i mitten. Och alltså det var en konstig känsla, det är nu man kanske kommer till sin egen dödsångerkänsla... Att jag kände att jag satt i mitten och kände så här: jag får inte får de som ska i huvudet och mm. tuppa av. Jag måste hålla mig baken. Bara eh, att jag står i huvudet i bakrutan. Jag koll, öppnar ögonen då. Mm. Och då är det helt vitt i bilen. Det är av allt damm som vi har boltat så mycket. Och det här är verkligen en hundradel så. Det går så snabbt. Så egentligen borde jag, inte hinna, borde jag inte hinna reagera. Men jag öppnar ögonen och ser att det är helt vitt. Och då tänker jag så här, jag är död. Det är det första jag tänker. Mm. Att jag är typ i himlen. För där jag hemma sen men Och sen verkligen på en hundradel nanosekund så börjar det stutsa igen. Och uh, jag försöker skydda mig bara med huvudet ner i, i, i knäna liksom för, för hela nackan. Vi stannar till slut. Man vet ju inte om man är uppe eller ner då för det första. Det mm. känns ju som att man är på taket för man är ju så snurrig. Mm. Jag ser att uh, lite som du berättar, kommer hellysa. Det är någon som blinkar för det. Varav att det börjar rika från motorn. Så jag uppfattar ju att det brinner och att vi ligger på fel sida, sida vägen, att, att någon kommer smälla oss. Så jag skriker mm. i panik, så här, alla ut. Så alla får så här hetsigt ut. Vi kommer ut via bakrutor som har gått sönder och lite... Ja, men till slut så kommer alla ut förutom chauffören. Jag ska inte skratta, för det är också jävligt. Men vi får, vi får liksom öppna hans dörr. Och precis när vi öppnar hans dörr så smäller hans eh, elbörd ut. <laughs> så, näsan och ett mörsar. Eh. Det hade kunnat sluta riktigt illa ändå. Mm, Men det är en intressant... Hur hjärnan fungerar... Det är ju så att när man är i det här... Ögonblicket som du beskrev det... Att hur man, hur det mänskliga hjärnan... Uppfattar tid. Det vill säga att i sådana här ögonblick Så kan en sekund kännas som en hel minut. Och det var det gjorde här i luften. Precis. Och det finns ju även... Intervjuer som gjorts med... Till exempel poliser i USA. Som har hamnat i skottlossning. Och hur de upplevde just allt det här då har de berättat att det var tror jag en polis som berättade att han, han besköt då en, en rånare och han, sa, han, han tyckte det var så konstigt För att det kom stora tunnor Mot honom Men sen så såg han den här tunnan Den kom jättesakta alltså han tyckte det var konstigt För i botten av den här tunnan Så står det ungefär typ Texas Marshall Eller någonting och så, och så kommer det fram då Det är alltså patronhylsan Som går så extremt sakta Han uppfattar det som att Det är större än vad det egentligen är ja. Han ser allting i princip i slow motion Och det är också ja. ungefär så som Som Buffy kanske uppfattar Ja, alltså tiden det, var, det var precis så Men varför igen läggas. Ja, vad det det ja. Evolutionär överlevnadsåtgärd kan kanske ja, av gärna. Det, det, det, det som var intressant också i och med när vi eftervärre kraschade med bilen det var intressant, men lite det, var det jag skulle komma till det intressant inte djävulkomster, men det är att hur man reagerade. Vi var ju fem unga killar. Mm. och vi reagerade. Ja, var ni då? Du var 20. Jag var 20. Vi var det var mellan 17 och 22 i bilen. Ha. Bara de jag var 20. Vi reagerade väldigt olika. Jag bröt faktiskt ihop. Jag började gråta. Varav, Gjorde du det? Ja, jag började, det? har du aldrig berättat. Nej, det har jag kanske inte. Jag är de är jag är stort uppmatt. är jag stort. Jag började gråta. Så det, var ju så, vi fick, det kom ju fem ambulanser där på motorvägen. Bara att de tog mig mm. först, då, för att jag var ju den som såg mest knäckt ut. För vi var ju, det var ju, alla hade klar, klarade sig bara med så här skråmer. E, chauffören hade ju lite med näsan efter ervägen. Det är ju egentligen den som är tystast som man ska ta först, det säger sig det. Vi reagerade väldigt olika för att jag bröt ihop, vi hade en kille som, som var den här som styr ihop. Han försökte samla in alla, att vi skulle prata, vi skulle sätta oss ner, vi skulle ta på oss vakterna. Han skulle hämta, han styrde upp med skorna och sånt. För vi tappade grejerna liksom när vi skulle klättra ut. Vi hade en kille som egentligen inte reagerade, han kollade bara så att alla, så inte alla hade, ingen hade skador eller sådär. Vi hade också en kille som var helt lost. Han var, han var, reagerade inte. Han utåt så var han så här ja. som vanligt. Ja. Alltså han var helt flummig. Han flummig. Det kolla, samma kille som hade kollat golf. han skulle gå och kolla golfbanorna. Och han ja, han ja. skulle liksom korsa motorvägen. För att, han var i chock. Han var i riktigt chock. När jag <laughs> det han ja, bara, ja du, jag, innan ambulansen kommer och hämtar oss. Så jag går och kollar golfbanorna bara. Och han skulle också gå tillbaka i bilen som rykte för att han skulle leta efter sin plånbok. Bara att han inte hade några pengar i plånboken heller. Nej. <laughs> <Ja>. uh, tillägga. <laughs> 17 år gammal. Ja, så men... vad som alltså, man gör i chock, det är ju helt. Ja, men. det är kul till. Är... Alltså, stänger gärna av när man är i chock. Liksom. Att, nej, men det här har varit för jobbet. Vi hittar på någonting annat. Alltså. Jag vet inte. Jag har ju ändå så här. En, en till vi har jag. jag ska, den är död, fysi jag inte fysisk. Den är fysi inte vetenskapligt. vetenskapligt död, vi visad. Visad. Men att vi människor är. Ja, lite, vi, vi människor, liksom, vi kan ju ta till oss så mycket. Mm. Så vi måste ha någonstans Pyspunkar på någonting Ja men precis Är du det med? Det? Ja, det är att, ja. Och sen vad man använder i, Jag ska jämföra det med typ kocken Att man kan skratta, man kan gråta Alltså man kan använda mm. den på så många olika Ja, Det reagerar väl olika liksom. Och sen kanske att någon har ett sätt att reagera på Alltså du gräv med, Medan men... han, han säger, han säger ah, men Jag vet inte riktigt vad jag gör alltså, Jag det, går det, och kollar det, på det, golfbanorna ja, Det är det enda vettiga jag har Det jag vill göra det nu men det var dödsångest, det var den första och hittills enda dödsångesten. Ja, kanske inte du haft Jag tänkte precis komma till det. Jag har nog aldrig haft en dödsångest, vilket är konstigt eftersom att den 26 december 2004 så var jag ju med i tsunamin. Och drabbades av den faktiskt. Men hände ju inte någonting. Men jag fick ju springa från den. Vilket är konstigt också eftersom att jag... Drabbades ju inte av den paniken som man kanske hade förväntat sig att man drabbas av när man ser en flodvåg på 10-15 meter komma mot en. Mm. Kan det vara så här att, att man inte förstod egentligen Absolut. hur jävla allvarligt det var? Absolut, givetvis. Ja, precis. Det, det är klart att jag inte förstod att det var en tsunami utan jag tolkar det mer som en väldigt stor flodvåg. Men Hur hackar här var flodvågen? Jag, alltså jag sprang ju i vatten. Jag kan, jag kan ta det från början. På tal om det... Jo, men det har du. På tal om, om intressanta omständigheter som slumpen och så vidare, som Buffy pratade om med Norrköping och Nyköping. Så vi bodde ju då på ett hotell i Ravai Beach som ligger på sydspetsen på äh, Phuket, semesterhalven. Det är alltså en sluttning kan man säga. Det är alltså ingen strand till skillnad från de andra stränderna. Patong Beach, eller vad man de nu heter. Den slutar i alla fall, vilket är väldigt bra vid sådana här tillfällen. Vi vaknade faktiskt sent. Vi brukar alltid vakna väldigt tidigt för att ta en båt ut till en ö och bada där. Det var hotellets ö. Just den här morgonen så försov vi oss, vilket var konstigt. Vi gick i alla fall ner, vi checkade frukost och så skulle vi gå ut på den här piren och vänta in båten. Och det första man märker när man står på piren är att det är extremt grunt. Allt vatten har dragits ut mot havet i princip. Och det är egentligen konstigt eftersom att man har ju sett hög och låg vatten tidigare, bland annat i Sverige. Men det intressanta var att här låg det kvar djur. Det gör det inte till exempel, de följer med ut. Men här låg det kvar krabbor och fiskar och så vidare och tyckte man var jättekonstigt. Men det var ju ingenting som, som man reagerade på. Och sen minns inte jag faktiskt så mycket, vilket kanske kan förklara chocken, men... 500 meter bort så ser man att det är väldigt stora vågor som går upp mot klipper. Man, blir ju väldigt, man tänker ju så här, oj vad, vad är det där? Och sen så ser man att det kommer ungefär en våg mot. Men den är ganska liten då. Så man tänker att jag kanske blir lite blöt när jag står på piren. Mm. Eh, och tsunamien funkar ju så att de skjuts ju uppåt i höjd. när ju grundare det blir såklart. Mm. Den, på ett par sekunder så blir den 10 meter hög. Vad hela din familj med? Ja Hela min familj var med. Och sen då till slut på de här sekunderna så ser man när den höjs ett, en hel vägg av vatten och bara kommer mot den. Och då börjar man springa. Och den här vågen slår sönder hela den här piran till bra Så jag springer i alla fall i, i en restaurangdel som den är helt fylld med vatten. Man ser de här fiskarna. Ja, men alltså, det är så. Det var det jag tänkte när jag springer. Att man ser fiskar. Jag springer bland, bland fiskar. Och det blev ju väldigt stora skador. Men ingen på hotellet dog i alla fall. Det jag vet faktiskt inte. Jag är med. Det är ingen så, så sjukt. Jag tror inte att man så kan förstå. Jag kan tänka nu var det ett par år sedan. Fast det jag reflekterar till då, här hemma. Jag var ju på hemmaplan jag spelade faktiskt ett inneband då. Så mm. spelade jag en gång när jag kom att jag var i Uppsala och spelade inneband Det var att man inte förstod den 26: så var ju inte det så stor nyhet där hemma. Nej. Det växte ju. Nej, det, det, växte in. det var ju kanske 29: som man började, alltså då. Hade det, det var då Göran Persson flög ner för mm. att, Han fick jättemycket kritik För att han inte agerade direkt Det var ju så här, en flodvåg har in i Thailand mm. Ja. Mm. ja det fanns ingen myndighetsberedskap På det viset Nej där, precis, förstås. det jag tänkte fråga det var efteråt eh, det Timmarna efter, dagarna efter För ja. vi flög inte hem direkt va Nej vi flög hem som vanligt Vilket också känns jätte eller, Det är dumt att prata om dåligt samvete Men vi klarade oss bortsett från att vi fick springa Från den här vågen alla våra saker var kvar, hotellet var kvar, vi hade våra blätter, vi kände att vi kunde vara kvar. Kunde ni slappna av? Alltså hyfsat mycket. Det måste ju uh, alltså ha varit en Ja, det blev det ju. Det var det ju var svårt. inte på stan. Nej, det hade ja, så man så inte. Man men det var, vi, jag tror att vi höll oss till poolen de sista dagarna faktiskt. Jag minns faktiskt inte exakt hur det var, men det var ju upprivet. Kan inte du ha varit chockad också, menar jag? Jo, absolut. Det är alltså, klart. Man kan inte. Det... Mm. Och sen läskig känsla Nu kan inte jag veta hur känner du reagerar Men det måste vara en läskig känsla Just att ha familjen där också Alltså det blir, det blir så, många, så många Aspekter av det Det ja, mm. är inte bara sig själv att tänka på Nej det hade varit annorlunda om det var en själv tror jag För då hade man ju kunnat vara lite mer cowboy kanske Precis. Så. Nu var inte jag så gammal heller Sen kom jag hem där på nyårsafton ja. Vi hade en minnesvärd <skræ popularity> nyårsfest då Johan På tom det Hade du dödsångest dagen efter, efter. Ja, det, det, jag, det, ja. kanske inte Vi ska inte gå in på det Nej jag ska inte den där Nej okej, okay, men nu gör jag inte det. <laughs> det var ju synd. Wow. Var, var, var det vad är det det där? O biria mi, Jag hörde den senast här i veckan möjligtvis om någon som har tappat sin barn, tappat sin barn i Bogotá. Och bara så hemskt också. Det måste ju vara den det, ja, det är som, det var på Discovery tror jag. jag såg en dokumentär om det. Alltså hur folk reagerar Det var ju, det var ju något par som hade, Jag tror de hade en bangalor på den stranden och, och det började liksom fyllas med fyllas med vatten liksom. Och de bara, vi kommer inte ut härifrån eh, såna, de, Han friar Han skulle gjort det efter Men han friar under vår, Han bara, nej äh, men fan, jag typ gullig gullig älskar dig <här> ja, Och de började göra det Och sen började de svälja vatten För att liksom ja, ja, men de, de, Det gick liksom inte, de kom inte ut Så de började svälja vatten Och var väl precis på väg till att mular då. Men då välter, alltså då, då brakar huset sönder och börjar liksom taket som släppte. De kom i alla fall ut. Och upp uppe i du, men de tappade sina förloringsringar varav att de åker tillbaks någon vecka efter och letar i lera och varav att de hittar dem. Det det finns, den i... måste man vara kritiskt mot det? Ja, jag... jo, jo men det är Vi är... <laughs> har intrygar, Men det är, ju, det är verkligen en sån där Vi ska inte misstro människor Men det är klart att det har kommit upp alltså. I, I samband med, med så har det kommit upp Väldigt många ja, otroliga historier man... mm. De kan säkert vara sanna Vissa av dem och det, Jag tror inte det här är något man hittar på kanske Hela äktenskapet skulle vara mer av en lögn, i ja. om, du, om, du går, om du kommer överens med din käraste att, att ni ska Fast, ljuga om det här. Ja, jag, tror att, jag tror att man kan ljuga ihop den för medial, medial uppmärksamhet. Ja, jo, vissa söker det det, men ja. jag, jag skulle väldigt svårt se varför. Jag är ju svårt att, att de hitta, och hitta hittar de båda ringarna också. Det var bara en som var borta, de hittade ringen liksom. Mm. Mm. Ja, det gör ju oddsen bättre i alla fall Ja, <laughs> det är jag är ju fortfarande så. Ja, men jag också en liten, alltså, fan, Om vågen slängde med sig liksom båtar liksom Till andra sidan landet. Ja. Och då tror jag att en ring följer med Ganska lätt liksom. jag också. Vi ska inte misstro det. Ja, jag gör det Det var ett fint, det var fint eh, tillfälle I alla fall Mm. Av honom. Var, alltså, om det är sant, så tycker jag var väldigt gulligt. Tänker man ångrar sig efteråt när han insåg att de skulle överleva. Ja att jag just det. han hade egentligen dragit. då det då, kommer riktig, då kommer en riktigt då kommer en riktigt dåt Jag har ju en hemsk historia hämns den slutade gott och allting där. lite som kan lyssna på, på oss. Det är inte att prata dödsångest. Ja, men det är intressant. Inte. Nej, men Om inte... folk som dör och så här... Och... Nej, men nej, förlåt, jag ska... Jag tror att jag kan... Det är en del av livet, Johan. Jag tror att det är fler som har dödsångest än vad man tror. Kanske inte dödsångestjänster, men kanske så här livskristanker. Alltså så här, mitt i livet, mm, vaggar, vuxen, stor... Ska vi utbilda oss till doktorer eller ska vi... Jag tror, att, jag, tror att vi är, jag tror att vi är mer normala än vad vi tror att vi är. Ja, men absolut. Det finns ju ett behov av att prata om de här frågorna ja. bland människor. Framförallt sådana här svåra saker som döden till exempel. Ja. Som är tabu. Det är tabu. Mycket. Det är det som är gre... Fast egentligen så är det det enda vi vet med livet. Jag vet ju inte om jag kommer att vara med i riksdagen om jag kommer, eller om jag kommer att jobba på astra resten av liv eller om jag kommer att ha flamma till jag där. Alltså, men jag kommer ju dö. Jag vet att jag kommer att göra. Ja, nyfiken. Vi har ju sagt... På, alltså, just fruktansvärt. alltså har en väldigt stor nyfikenhet i mig. Men, och det är en här... Vad händer? Mm. Ja, ja, det... vi, vi pratade ju om det i veckan också, du och jag. Vad har, du, har du kommit fram? Vad tror du då, Ivan? Vad som händer? Ja, vad händer? Jag tror det svart. Ja, du sa det. Du sa det. Och jag sa ju, fan tråkigt. Jag hoppas ju mer på himmel och helvetet. Ja, det finns det himla i helvete så finns det en stor risk att det hamnar i helbete. Så Nej, jag hoppas inte. på Nej, det tror jag inte. Nej, Klart att jag, du inte gör... Men det här är intressant att du säger att det kommer bli svart för att då frågan är ju kan ingenting existera? Oj, oj. Eh, nej, jag tror att det kan bli svart. Men, men tyvärr, alltså, det jag, jag är död. Du menar liksom som att en tv lägger av. Där. Ja, bla. Det, är liksom... så, faktisk, det, blir, det blir ingen mer. Det, Ja, du dör. Men själv det... är... Själv finns det ju en sån här. tror inte det? Så det du känner glädje när du känner dig som idag, när du känner dig ångest och ledsen och... Ja. Vad, vad är det för något då? Det är alkoholrelaterat som släpper lös vissa ämnen i kroppen som är ledsen. Ja, jag vet inte. Jag vill inte tro det. Men du... Jag är, så, jag är, vänta, jag är, om jag får fråga om jag, det. Jag, alltså, jag ja, är ju inte så. Härtum, alltså, det, är, det kanske är lite känsligt. Nej, absolut inte. Du går jag ändå i kyrkan. Jag lite. går i kyrkan. Jag är, jag är troende. Jag, mm. Eller jag är kristen, säger man väl. Ja, tror äh, troende, troende, du? Kristen du Johan. Jag önskar att jag var troende. Jag vill vara troende men jag är inte. En... på vad? ja ah, gud men nej jag, jag tror ju så ja, men jag måste ju ha ett be konkret bevis av att han finns då ska jag, jag <coughs> som sagt jag önskar att jag var troende men du tror väl på spöken nej Nej det inte det jag fick fram att du gjorde det det är en helt annan diskussion vi tar en jag... religion först nu för jag menar jag, okay. men, jag är inne på att spöken och alltså, gud och sånt där att det hör ihop ja okay. det tror jag med jag menar inte att spöken är spöken. Jag menar att spöken är, är döda människor. Alltså som inte har kommit över till the other ja. side. Ja, jag förstår. Så det är därför. Ja. Jag i alla fall, jag, jag, tror ju på, jag tror ju på spöken och sånt. Har du sett dem spöken? Ja, Nej, vi, nu, nu ska vi avhandla en sak här i taget. Din tro. Det var... är ju så här. Först, min, jag, först har jag en teori att, äh, att äh, människor i svåra stunder alltid vänder sig till Gud. Alltså, mm. inte, inte för att man är supertroende eller för att man har levt grymt hela liv. Mer för att man är just kanske yeah. i det läget skömslös, för att chanslös. Ja, ingen... Varför inte? Släng till med ja, ja. mig att ja, var jag var lite Men sy, nu syftar, ni syftar alltså på Gud då? Som i alltså den, ja, den kristna? Nej, nej, någon mer en större makt. Det handlar, det handlar ah, okay. om Gud. Det mm. handlar om, nej, bara så alla, vi förtydligar det. Någon högre makt vänder man sig till. Det är min första teori. Den, den andre, just att jag är troende, det är jag ju. Men jag kanske inte lever som en. Lever som en grym Jag är inte Nerdflanders. Alltså, men men jag, jag vill ju ändå tro att jag är hyfsat. Jag vill ju ändå tro att jag är hyfsat. Jag, vill, jag lever ju ändå som jag lär Så är det. Du är protestant då. Alltså. Ja, precis. Mm. Och, de, och då tror, då tror du tror, alltså den, den, om man säger så här, den traditionella bilden av, av Gud inom de, här, inom de religiösa ramarna. Ja, precis, det mm. ja, europeiska skulle jag säga. Ja, prov... inte, inte väst för där är det mer Alltså du tänker på den katolska, vet också. nu, nu kommer jag bli upprörd, men jag du vet jag var ju med i och betala fortfarande skatt för dem i katolska kyrkan här. Jag ska inte det men idag så kan jag tycka att deras människosyn är ju den är ju väldigt sned. Men mm. Ut utveckla. Ska jag utveckla. Det? Jag kan det? Ja, bland annat att kvinnor inte får vara präster. De är emot abort. Ja. För mig är det ju helt, alltså det är inte 1800-talet. Deras åsikt är lite förlegad kanske. Väldigt, mm. väldigt, väldigt. Det kan vi ju skriva under på. Uh, ja. Så jag bytte. jag bytte. När jag var 13, så gick jag, gick jag med i. Jag har alltid varit med i svenska kyrkan. Mm. Uh, men då började, började vi gå där. Hela familjen började gå där. Så uh, egentligen hamnade aldrig med min familj. De har gått ut ur katolska kyrkan förutom, förutom jag. Det är intressant det här ju att du är ju troende. Johan. Du är inte trodde. Ser du dig själv som artist? Nej, ja, alltså det är väl en absolut. Du förnekar, inte... du förnekar Gud i princip. Ja, Jag vill att han finns. Jag önskar att han finns. Han... Men du tror inte, Nej, finns. Jag tror inte att han finns. Jag ligger ju mittemellan er två okay. som agnostiker. Ja, okay. Alltså du vill säga att jag tror aldrig att vi kommer få veta om det existerar en Gud eller inte. Inte ens efter. Ja, men nu pratar jag om vad vi kan ja. veta här i ja, livet, det. såklart. Ja. Det är det enda jag kan ta ställning till. Däremot, det finns ju två sidor av det. Dels, man, man förnekar inte det, Alltså att det kan finnas en högre makt. Ja. Det vill säga att vi har tillräckligt öppet sinne för att förstå att det finns vissa saker i våra tillvaro som inte vi kanske har som vi kan greppa. Ja. Till exempel att Som hundar inte kan förstå att de är hundar. Alltså, de har ju mm. ganska. <laughs> ja, men förstår du min liknelse? De har ju ganska ett begränsat medvetande om sig själva. Uh -huh. Och precis som att det finns saker som vi kanske med vårt förstånd aldrig kommer att, kommer att kunna gripa. Man söker, i alla fall jag, söker hela tiden efter att förstå saker i världen. Så alltså, Ju mer uh -huh. man läser, ju mer man vet, desto mer inser man hur lite man vet. Uh -huh. Och det är väldigt frustrerande. Därför tror jag att en religion kan ge ett, ett sammanhang till vissa saker, som till exempel jag tycker att det vore jätteskönt att kunna ha den här strukturen i livet som ändå en religion ger ja. alltså en världsåtskådning att kunna luta sig tillbaka mot är i alla sammanhang alltså Jag en förklaring, ett svar på allting, varför vi finns och, ja, men så, sånt är jag alltså det är ja. det där som hon känner det är det som och det... håller mig lite kvar i tro, alltså men det är där också religionen kommer in. Mm. I och med att det finns ju frågor som inte vetenskapen kan svara på. Till exempel Nej. varför. Nej. De kan svara på hur försedd eller hur precis alla saker. Det är saker. Det... innan det. det. Det är där jag önskar att Gud fanns. Vi ska ju förtydliga en sak. Med, när vi pratar om Gud så. Jag pratar inte nödvändigtvis om den traditionella bilden av en luthersk protestantisk gud Nej. eller andra typer av gudar utan det kan bara vara en högre makt som man inte riktigt har ett, har ett grepp om. Vad det innebär. Däremot, i, däremot tror jag inte. Sagan <laughs> vara den bilden. Men däremot så tror jag inte att, att det finns. Jag, jag har svårt att förlika mig med idén att det finns en gud som, men, som bryr sig om människorna på det viset som man kanske kan tro nej. att den traditionella guden är. Ja, det, det tror jag inte. Men jag försöker men, alltid men, hålla siderna öppna. Ja, det gör jag, jag också. Hur, men, hur ja, känner ni. Jag menar, det finns ju. Jag är ju troende, men jag tror inte att. Jag tror inte att allt man gör... Oj, hur ska jag förklara det här? Allt man gör, liksom, om jag gör en, en bra sak så händer inte en bra sak. Alltså, det är med. Det, jag väljer mitt eget öde, det tror jag. Jag tror inte att det är någon mm. som väljer mm. min väg för mig. Du är inte Nej. deterministisk slagg. Precis. Ah, vad smart Aha, han är Nej, vad han är grymma Ja, <laughs> grymma ord. Ja, <laughs> jag... <laughs> Det oh, säger på en oh, liksom. Ja, men ja, precis. Men det, det, på tal om det så får jag skylla mig själv. Eftersom att jag la ner all tid i gymnasiet på att få NVG i en 50-poängskurs av filosofi. Ja, ja. Samtidigt som jag fick IG i matematik B. Gissa, gissa vilken som kommer till mest användning för i sammanhanget idag. Så det är tråkigt. Men jag förstod inte hur man tid. Men köper, jag Jag samma problem, fast jag hade innebandet 600 poäng. Jag har inte så mycket nyttade idag. Nej, det idag. Det har du inte. Vad var jag någonstans? Jo, jag var så här: att jag tror inte liksom att som vissa andra, nu känns det hänger ut folk, men människor i mångt kan ju tycka att jag alltså, jobbar mycket med karma och sen kan jag skoja med, med karma och sånt. Men jag tror inte att det finns någon som liksom, Du hädar då Jag tror inte det är någon som breder min väg Jag tror att jag väljer liksom Jag väljer min väg själv mm. och, jag tror jag. Alltså, och det är lite, går i hand i hand Hur jag tror att var en vuxen människa är Att man får liksom ja, Mina handlingar får jag stå för mina konsekvenser Ifall jag väljer att skoja om din nössa Så måste jag förstå att du kan bli ledsen för att, Men jag kan välja att skoja om den ändå ja, men precis. Johan har en på sig då så jag, jag tror inte att det liksom är att om jag ska min mössa så, så kommer det gå dåligt för mig imorgon. Ja, om du ska göra min mössa så hoppas jag att det går dåligt för dig. För ja. <laughs> så jag känner. Så jag vill inte säga att jag är så jag är kristen och jag är döpt och konfirmerad. Jag ska gifta mig i kyrkan om jag hittar någon, någon dag. Ja, det blir du och jag. Nej, då får vi inte gifta Johan, din syn på, på religion då? Nej, men lite som jag var inne på. Jag tycker att jag som sagt... Det ger ju ett svar för många. Om ett, eller ett, ett enkelt svar. Ja, Gud sta, fixa oss på sju dagar och bla bla bla. Men Som sagt, jag önskar att jag, att jag kunde få det bevisat att han finns. Alltså, det är det jag behöver. Sex dagar och den sjunde vila där vill jag bara sticka ja, ja, Jag gick faktiskt frukans bantimma när jag var lite. Jag gick inte på dagis. Jag gick på... Men, ja, och... Är det inte bevisat att ja, nu Men... kan jag vara ute på helt jättehalis? Vad var det sa? Djup vatten? Du sa, du sa det, ah, djup tav. Alltså. Men är inte bevisat att Jesus har funnits? Finns inte jo men absolut. Det är ju faktiskt en av de mest dokumenterade människorna i ja, historien. Jesus. Så mm. Sen kan man ju ställa sig nästa fråga ifall, ifall han är Guds son. Är ja, han, precis. Han är, precis. Men han har funnits. Han har funnits absolut. Tveklöst. Det är så, jag har sett en det Jag är mycket för att titta på dokumentärer Jag har sett en dokumentär där också Och han, enligt vissa så har han bara varit en knäppjök Alltså under den tiden så var det ju många Som hittade ringar i tsunamin Ja, ja men precis Nej men, nej, ja. nej, men alltså att det var Det var ju inte bara krisen, det var ju många religioner Alltså så här, egna små religioner Alltså lite upp, skapare av religioner vilken... Och han var väl en sån Enligt dem, att, ja, han var väl den som var bäst på snacka och ja, nej, fick väl är... flest anhängare. Möjligt. Lovat förenklat kanske, men sen kanske var flytta från Åtrubstorn någon dag och lite båt. Nej. Jag tycker religion är mycket mm. skit, mycket skit också så alltså det är På vilket här, sätt då, då? Nej, men, det är? Men... Mycket, det är mycket alltså mycket, mycket, mycket, är fel, mycket Krig och död. Är än det, ja. Ja. Mycket krig och död krig det och det är liksom så mer vissa religion eller vissa kommer inte överens för att någon tror på det och, och låter inte den andra tro på vissa läscher mm. och jag tror att det, liksom, det är mycket skit kring det. Vad säger Buffer då? Vad sa du? Självklart är det mycket... Det är mycket krig så är det mycket... Vi vet ju, de stora krigen är ju att om religion. Sen vill jag ju tro att man använder religionen snabbt fast det handlar om helt annat egentligen. Giltigt så. jag så. Jag tror ju så, så här att, att en religion... Är i grunden en, en mänsklig aktivitet Alltså om vi säger använder ordet aktivitet lite ja. liberalt mm. det är, I grunden är en mänsklig aktivitet Det vill säga att man kan klä religionen i dåliga förtecken Man kan ja. klä den i goda förtecken mm, Och religionen kan missbrukas mm. Men att säga att religion skapar krig Som är ett ganska klassiskt ja, det argument är det, det är ju fel egentligen Eftersom att om man säger så här, För då oftast sådana som personer som hävdar det Är ju oftast de som inte tror på Gud till exempel mm. Då tar de alltså, ja, oavsett vilken religion det är dess Alltså dess praktik Vad man har utfört i, i religionens namn Och ställer det mot, så att säga Teorin, ateismen Alltså vad, vad ateismen säger Medan man egentligen Borde då ställa ateismen Och till exempel då, kristendomen Alltså bägge deras praktiker Bredvid varandra Då kan man ju säga så här Att det har begåtts väldigt mycket fel I icke-troende Namn. Alltså, till exempel, ja. ateister som Stalin till exempel och mm. Mao Zedong. Båda, har, båda var ju inte troende, men de slaktade ju ett x antal hundratals miljoner människor ja, tillsammans utan att vara kristna. Eller tvärtom. De var ja, ju... alltså, jag, säger, alltså, jag vill inte lägga någon skylla krig, alla krig på, krist, äh, på, på religion. Nej, nej, för, för klar, förtydliga ja, bara ja. argumentet. Där. Jag är, fri, jag, jag är ju helt inne på den linjen att det är mera att man. Som precis du, som du, du sa det så jävla klockan. Man förtäcker alltså, mm. det. Är en grupp som verkligen får mycket skit för det. Det är ju muslimer. Alltså det är väl extremt. Alltså, det, är väl, ja. det finns för det, Alla muslimer är, är det självmordsbombare eller terrorister. Alltså bara mm. rakt av. Ja, mm. det är liksom, det finns ja, ingen, det är ingen svart och vitt där. Nej, det är... absolut inte. för i Svensson som egentligen är helt, är helt perfekt. Ja, det är ju som media lite Just nu tycker jag att det är det. Att det Alltså, media hjälper ju inte till heller Utan det är mycket så fort det är muslim Så skrivs det ju ganska så tydligt Absolut, här. Här men är. vi väljer vi ju konsumera oh. media Kan jag tycka Och annars mm. så väljer vi också och Nu ska jag inte säga att, att jag tänkte så direkt Eller att någon annan tänkte så direkt Men jag är inne på så här: Bostonbombningarna Bostonmarathon mm. Vad var det första man tänkte? Ja, muslim Tyvärr Jag ja. tänkte faktiskt inte det du är en större människa Nej det är jag inte Jag säger inte att jag inte tänkte det Eftersom att jag tänkte att nu ska jag vara en bättre människa Däremot så tänkte man ju så till exempel under Breivik Då tänkte man så Däremot så tänkte jag så här För att USA har ju utsatts tidigare av så kallad inhemsk terrorism Som det här var också Men då är det till exempel UNA-bombaren till exempel Ah, de... Alltså, de, är, de, är, de, är, de är alltså radikala islamister ah, alltså, det, det. Precis, det stämmer. Men det jag tänkte, alltså, det har ju begått terrorbrott till exempel av högerextremister ah, och Sweden, i USA. Ja, ah, vad hette han? Oklahoma bomber. Ja, ah, Timothy McAway heter han. Mm. Eh, det var ju ingenting som var direkt kopplat till USA:s utrikespolitik eller så. Nej. Som, som det här bomb, dådet ändå är. Ja. Ah. Så alltså, det är inte så jäkla, Jag där har jag faktiskt inte läst på, jag blev så äcklad av sånt där så jag, Men jag läste ju lite Men du lite trött på att läsa det Ja men jag drogs ju med i den här jävla media-hypen, det ju kring det mm. Det ska jag inte säga att jag, inte ja. jag det att Men jag folk, folk var ju rätt ute, bara att det, personerna var ju inte några, de var inte från Mellanöstern Nu var ju jag ju väldigt Den var varm på Tjechenia Tjechenia Digistan närmare va Heter det? Nej, alltså det heter Tjechenien ja, Digistan är inte den staten i Tjechenien Dagestan Precis, det är också Både Tjechenien och Dagestan är ju Ganska influerat av, av just islam till ja, exempel Tjechenien är ju är en islamsk republik faktiskt ja. Delrepublik i Ryssland Nej i alla fall, så jag drog sig med den här media, media hypen. Och följde det där spänt och spännande Ja, men till viss del med. jag... Alltså som sagt jag jag, jag in och läser aftonbod väldigt många gånger om dagen och det var ju klart det var klart att jag läste det men jag blev inte jag så jag ja, ja ja jag var ju ja, var, var, det. var, jag var när det hände det var jag fick den som just nu då ding ding telefon ja och eh, kling, kling. ja men så då, då jag gick jag alltså, det jag trodde ju att det skulle vara någon större något ja, större. <laughs> ja, men det blir man målar ju upp. Jag tänkte ju på en ny Oklahoma bomber alltså. Nej, det tänkte ju på en Oklahoma bomber. Jag tänkte på den bomben. Alltså för den det var ju en väldigt stor bomb. Ja, det var det ju. Men jag tänkte, du tänkte inte 9/11 då. Nytt. För det här är ju väl det största attacken sen 9/11 mot jag. USA. Jo, nej, jag, jag fick bara upp bilden av Ja okej, okay. ja, men jo, jo. Den jag har i fantasin eller inte fantasin men den jag har att... Det var det första du gick till. Ja. Men eh, vi kom ju in på det här gigantiska sidospåret genom att vi pratar ju om behovet av att prata om sådana här. Alltså, du, Johan, du frågade att om, om man ville prata om döden. Om man ville lyssna på döden. Ja. Vi pratar ju om hur tabubelagt det är. Alltså, är det, alltså, det, det är, tabu är så tabu. Jo, det är tabu. Det var kanske det mer i förut, men det är fortfarande lite tabu på det viset att det är, det är obehagligt att prata om, kanske. Jo, ja. det kan... Jag kan bli mycket... Jag menar, när, när pratar man döden? Alltså, ska vi... Det är en intressant fråga, men Buffy jag, jag någonting att säga ja, först. Ja, för precis det är en mm. teorin jag har. Att, att, att, Pratar man, skulle jag ta upp det? Då skulle det vara så här, att man är party -pupor. Alltså, då är det ja, dålig stämning. det är, det är stämning. som det, liksom. Fast, ja, som sagt, det är, det, enda, det är väl det enda vi egentligen vet med livet. Att vi alla ska gå samma väg, ja, Att det blir svårt. Nej, men jag tror att det, alltså, det finns, tror jag, i samhället ett behov av att prata om sådana här frågor men också att samlas i alltså den gemenskapen som en religion kan erbjuda i en kyrka eller en synagoga eller en moské mm. där man kan samlas under till exempel högtider som ja, en bar mitzvah till exempel inom judendomen men också att, att samlas i en moské till exempel och prata om den här typen av frågor skulle behövas kanske i det här i ett sekulärt samhälle som, som Sverige ändå är vi går ju inte till kyrkan på det här traditionellt sätt och pratar om det här och i och, att Sverige, och i och med att vi inte gör det så har vi också förlorat lite av ett forum För den här typen av frågor Ja visst det ja. så. Ja. så Så kan, behövs det tror ni Eller behöver, kan man ta det hemma vid köksbordet Eller behöver man kanske sam, den här gemenskapen Jag tror först och främst att den här gemenskapen kan man hitta I andra ställen i samhället Jag tror att man kan hitta den i ett fotbollslag Man kan hitta den i en herrklubb. Mm. Rent rent krass. Jag tror inte att man måste... Men de, jag tänk, om man tänker på hela, i, det, men... samma, samhället i stort, då, de som inte kan vara med i en härklubb eller vara med i ett fotbollslag, alltså de som är hemlösa kanske har det svårt. Men även andra människor, de kanske behöver någonstans att gå, gå och prata någonstans ja. om de här frågorna. Men är inte alltid kyrkan öppen? Eller hur, hur... Jo, jag, alltså, jag tänker och, så vidare man inte tror. Alltså, okay, att det, att det sker, så, så att säga, så. i... Men sker det inte, utan förutsättning sker, att Gud finns. Alltså, det sker inte i skolan, alltså, om vi börjar redan där. Det mm. sker väl i skolan någonstans. Men fast där är det inte, inte vinkat åt höger eller vänster. Jag, jag, ska jag ska tänker, ja, men jag, jag, precis, i skolan. Äh, men det, jag tror att det här är en fråga som man också kanske måste... Att det kanske finns ett behov av när du hamnar i, i desperata situationer. Ett plötsligt dödsfall eller en olycka... Äh, så kan man behöva prata om det här. Och det kan man inte göra i skola då. Om man inte går i en skola såklart. Nej, jag tänkte bara om man samlade tidigare. Mm. Vad är det? Absolut, det hoppas jag att man gör. Men att även. jag tänker på ett senare skede för, för någon som, är, som betraktar sig som sekulariserad. Och inte, jag jo, tror jag, alltså, jag tror att det är en viktig, viktig del. Ja, det är klart. Ja, ja. Jag, jag tror att, jag, man ska... det är klart att man måste ventilera det på något sätt. Mm. Alltså, jag... jag har pratat med, alltså, typ, alltså, när man var, alltså, när jag var yngre, alltså inte i skolan så där, men alltså, med mina föräldrar så där, har man ju, har man ju pratat om det. Men hur men, gammal var du då? då var jag, nog, alltså, då var jag lite, alltså, från tio, kanske. när det börjar, alltså liksom, när man fattar, blir redligt. Liksom. Du in i, Jag menar, vi, det jag förstod att du menar, Markus, att när man blir lite äldre, alltså mm. inte nu inte i skolåren. Det Inte bara, men du drabbas ju av hemskheter även när du är i vår ålder, till exempel. Tyvärr tror jag att det blir mycket att sånt kommer på tablet när det händer något. Mm. Ja, precis. Det är oftast då, det är, det är då man egentligen så här, känner livets förgänglighet. Alltså att det, är... det kan ju vara svårt att prata om de här frågorna också. Om man... Med andra människor... Det, det som är bra med, med religionen är ju på det viset att du, för en föreställning om att det finns en högre makt så kan du ju alltid gå dit och eh, du kan vara misslyckad och du kan känna dig, alltså du kan gråta och du kan vara, du behöver inte vara framgångsrik utan det blir på något sätt villkorslöst. Är, vilket är, är en fin del mm, av religionens såklart. Alla är väl lika inför gud. Precis, det är ju det som är tanken. Ja, det kan inte hända det. Kristoffars. <vad> Liksatt fjärna nu kommer min bartender Kan vi hålla ett en sekund? Ja, vi tar och avrundar här då tycker jag Eller vad säger ni? <that's> -that <-sharp> Faktiskt, det var lite lättare här på slutet med ångest. Först, det var ju ganska betungande ja, innan det stormade lite, in. Men Det var ändå... det lite tungt Vad? Det är valborgsmässoafton imorgon. Ja. Eller nej? Jo, ja, det är mm. det. Eh, Flamman har någon grej, Buffy? Ska jag berätta hur är veckan nu? Så min vecka kommer att bli Gör det, gör det. Uh, Nu ska jag undvika att prata dagar, men först och främst så är det ju valborgsmässa -afton. Den kan jag i alla fall använda idag. Så förhoppningsvis så vinner ju Södertälje som har inte vunnit den. Då ska de ha sitt guldfirande här nere på flammaren. Så där blir det bli jävligt häftigt ifall de vinner. Eh, sen är det första maj. Och då ska jag på med basken ut och gå i Toga. tåga. och eh, du ska gå i alltså. Jag får se om jag tåga. Jag brukar inte tåga. Jag brukar mata upp dem. Mm. Jag brukar matta upp dem här på torget. Sen eh, i helgen så blir det faktiskt parti För första gången på jäkla länge. Nu blir det inte så jävla seriöst parti. Jag ska... Dricka några alltid tillsammans med några, några äldre gubbar och jag. Jag är typ faktiskt tokig just. Jaha. Hur skiljer det i ålder? Det skiljer nog en 15-årig. Nej, det skiljer mer, för fan. Jag är ju bara 25. Det är i kungen ja, är hans skola, skola, eller? Ja. Noppe och du är ju jag... deras nya kaffeflickor <laughs> Han gillar ju lite mörkhet <laughs> enligt, enligt hennes, <laughs> hennes utsagor Enligt hennes utsagor så gör jag ju det ja. Johan då? Vad ska du göra i veckan? Eh, veckan blir, blir lugn faktiskt. Jag ska jobba Jag leder lördag söndag faktiskt Men eh, det jag inga planer faktiskt. Jag ska låsa in mig Vad ska du göra imorgon? Imorgon ska jag I, I i, ingenting men får ja. valborgsmässa ja. Amatörerna, Amatörerna snabbt. Ja, jag är amatör i helgen så jag känner att jag ska, väl... jag ska inte visa mig bland folk. Är... Va... Har ni något bra valborgsmässa-minne som ni vill dela med er av i slutet här? Lite snabbt. Lite snabbt. Har ni något, bra? något riktigt saftigt? Jag ja, jag har ett. Ja, det är klart att du har Ute ja, Ut i enhöran, det var... Bäst för dig att det här är. är bra nu. Ja, det är bäst för mig. Vi... Det är inget minne för Men. Nästa valbuss. Nästa valbuss. Och det. Snarkast en Och med det. det, det, det Antiklimaxet avslutar vi. <laughs> ja, det här. Veckans är det. Ja, bra bra bra. Tack så mycket. Hej.